Duela urte bat Baionako Merkatal eta Industria ganbarak jakinaraz izuen draga ontzi bat erosteko sedea zuela portura sartzen den ondarra berrizatera eta portuko sartzea sakonagoa egiteko itxasontzi gehiago sartual izateko. Dragauntziaren eraikitzeko manua bizkaiko muru eta enpresari eman zioten. Proiektuaren berri eman zuelarik Merkatal eta Industria ganbarak polemika piztu zen, inbertsio handia baitzen zese jarentzat. EPE luzera begira inbertsio on adela iduritzen saiohala ere Andre Garreta merkatal industria ganbarako presidenteari. Je pense que nous avons eu raison parce que nos drague coûte 14 millions d'euros et uh, s'amortit sur 20 ans mais enfin aura une durée de vie de 40 en fait le calcul parce que ça vous coûte 3 millions d'euros deux campagnes de dragage uniquement. Voilà la volonté c'est de guier l'économie au développement durable à l'environnement beste sei hilabete beharko ditu muru eta enpresak dragauntzia bukatzeko eta anartean beste bi draggauntzik egiten dute lan hori. Lehen dragaunzi bat hasia da lanean amaabi egunez, hariko da astelenetik igandera, egunean amaabi horenez eta ondotik beste draggaunzi bat. etorriko da hilabete batez lan egiteko egunean hogeita lau orrenez.